Esta peciña sirvenos para recibir a nuestra correspondiente... Eh, becerrea, eh, eh, sin, a los ancares. Los ancares, eh, lo que eh. Vamos a la... Muy buena tarde, Fernanda. Boa tarde, que tal estades? Pois aquí teño o meu compañeiro o, o, o grande Armando que hoxe xa está bastante máis <ríe> está. activo e a cousa vai, a vai, vai, vai millor, vai millor sí. Está para culler a bicicleta casi, non? Ui, neso, neso non é moi ducho, pero bueno hai outras cousas que es vai facendo, pouco a pouco sí, sí. E, Ben vida, moitísimas gracias por atendernos Escoita, estábamos escoitando unha peza que xe recomendamos, que se titula part, part, pertence ao disco que acaba de publicar, somos primicia para todos os nosos e seguidores titúlase Violins no camiño que acaba de publicar Pancho Álvarez, xa mandarei o enlace para que poidas uh, escoitalo mm, mm, vale. Porque ben, supoño que instrumental, non? Si, si, sí, sí, claro, claro Pancho Álvarez é un grande y... músico instrumental, si, sí, si sí. mm. po, Pois mira, pois eu un Oxe precisamente vos pois quería falar de... dunha voz que xa temos falado aquí mm. non dun de música, pero de un artista que Pablo Deiros que, que vos ah, falasedes con el nunha ocasión Deiros, sí, sí, sí. o ano pasado, non sei si se vos lembrades entón, sabedes que un dos sitios favoritos dos lucenses sobre todo dos que somos de pueblo de aldea, cando choves son as termas non? Sabedes mm, si cales son as termas o centro comercial de sí. Lugo, que xa se encanta é o lugar favorito dos meus alumnos e alunas mm. e... Eh, Ali querenen sempre ir. E onte fun, casualmente, e matopo con que había un casting para un concurso da Televisión de Galicia que se chama, pois, algo de la Liga, que lo van a publicar, sí. vai salir ahora, van a emitir, ou están emitindo, ou non sei. E ali estaba o meu vecín, eh, Pablo Deiros, facendo o casting. Que poderes que de verdad, que vos quero invitar a todos os ointes a que o vexades, o casting que fixo, o ven que canta, Porque eh, o podedes ver no meu Facebook que, que o compartindo da súa nai que vos, si che parece, Xulio, podía delo compartir vos para uh -huh. que poidan o oílo. Porque penso que con Pablo temos falado o ano pasado en directo, uh -huh. sabes, penso que tiñades falado e un rapaz que foi ese aluno meu o que pasa que ten o vicio, canta, bueno, xa veredes que encanta e que dá gusto o, o oílo. Sí, aí, me no, parece que xa aí puxemos no... algunha peza del, sí, sí, sí. Sí, o que pasa a Magua é que él, claro, o tipo de música que, que compón e que produce incluso, de, non sen como xa chaman, vos seguro que sabedes máis como que se tu, autotuneo ou mm. o sea como que se tunea a voz, non? Uh -huh. ah, Cocal publica un montón de fai, fai porque compón tamén cancións pero son destas tipo pues, reguetón, non sen, reguetón me parece sí. o tipo, e ten, ten ser moito en Spotify poderes escoitarlo que ten moitas pero claro, pero non lle como se tunean, pois pues non podemos apreciar o, o a logo a voz que ten, non? E entonces Umbe. eu vos invito a que deixades ese, ese aí no Facebook que teño, que poidades oiro no casting porque da gusto pois eh é eh, véelo no no escenario e eu espero e a, seguro que temos que mandar os nosos apoios para que o poida pasar Umbe. e que podamos ver pronto concursando, a min faría moita ilusión que que poideran Bueno, que salga diante. Uh -huh. Porque el dedica lle dedica lle moito, tempo e moito moita ilusión a ao que é producir música e uh -huh. cantar. Sí, é, acabo, acabo de escoitalo, son 8 minutos. Sí, sí, sí. moi ben. Bueno, sí. porque o que ten a parte que ten del é tamén o, as preguntas, aí canta, mándanlle cantar tamén unha canción de pachanga, me parece de, de É entón, bueno, pero aí canta pois se pode ver perfectamente a voz que nesta nestas eu nun quero, pero nestes cancios que produzes que as tunea, xa non, já non pode, sabemos como como, como canta, canta home, non onde <risas> entón, sea é unha mágoa, non, que non ah. que non que non nos deixe escoitalo pois con máis frecuencia, así que veñamos ánimo todos que que A que poidades escoitalo cando teñan aí un momentiño. Non. Claro que sí, si sí, si. Sí. Na túa páxina vamos a intentar que tamén o poñamos o que poida compartirse tamén na nosa páxina agora mesmo para xeo compartirmos claro, para que. Claro. Eu só fixen así a propósito para pa ver se si vos o podedes compartir e a min me gustaría que todas as, bueno, os ointes de por aí Bueno, que nos escoitan desde todos os sitios de Cataluña, de Galicia, tamén do mundo, non? Sí. E, pois, que, que poidades escoitar a Pablo, porque además de ser, bueno, como tú veste ocasión ahora non vos lembraredes, pero sí, de falar sí, con sí. él, pois o ven que... Podes ver no noso arquivo, claro que sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, además que somos, como, como viste, que somos feiti, feiticeiros, non? Sí, aparte de feiticeiros somos talismán. Talismán, talismán Pois pues, tamén talisto, lembrades, oye, agora vendo este outro veciño Que temos aí, que é David Vilares sí. Que vedes tamén falado con él, non? É sí, sí. con bueno. milagros casuaná E vedes que agora ten un programa na na televisión de Galicia Que morra o conto sí, e, eh. Que é moi, moi, bueno, recente, non? Non sei se xa termina Decíame el que están estaban a pique eso Non sei se xa a a temporada deste de ano Pero... Eh, pois que eran os protagonistas, os presentadores e unha compañeira sí. llete, pois, que propoñían, pois por exemplo, eu vin aquel de Ocelta ou Depor, mm. a, a, a Torre de Hércules ou a muralla de Lugo, ¿no? como sí, sí. A, a, a carne ou o peixe, pois como un pouco eh, debatindo pois, vari, varias propostas, así en plan... Mm -hmm. revista, nunca capa participación da xente e todo, pois bueno, aí vedes a David, que temos falado tamén con él É importante o, o caso é que, que, que se den a coñecer cousas de, tan interesantes como que as persoas que coñecemos, ou polo menos que sabemos algo delas pois pues que saiban que, que nos estamos erica claro sí. a carondeles pues, o, o final son artistas son artistas de aquí, bueno, sí, sí. neste caso, tanto David como Pablo son artistas de dos Ancares É que, que eso pues, que, o estar pues, aí en, en medio xa no caso de David como a VeG que pode despois todos cando que irádes eh, disfrutar da súa arte. No? E do ben benmén uh -huh. Pois David e eh, do Sal que, que é moi, moi, é un presentador moi agradable con todo, todo, con todo o mundo sempre ten frases eh, moi bonitas para, sí. para toda a xente que entrevista e ca que, que fala. Claro que sí, bueno, pois eh, eso que nos queremos e queríamos era eh, eso, compartir contigo tamén cosas que nos eh, fas eh, coñecer de, de primeira man, eh, que é importante que os nosos ointes saiban que que, bueno, que seguimos en contacto aí, traballando para que a nosa a voz eh, que tamén se vai a escoitar es, as voces que se vayan escoitando que se vai a escoitar tamén despois xa sabes que remítese en Radio Roncudo e en Radio Fene O si che mañá te han posibilidades de volver uh, a escoitar a Pablo. Sí. Claro que sí. Vale, pues perfecto. E logo mira, eu eh agora outra cousa, así a parte destes dous personaxes de aquí, estes artistas, pois pues, tamén pues, quería, se queres un un comentario así rapidiño, pois pues, querías facer de poboación, porque a mí xas, no bueno, estes datos gustame moito de ver como textura a poboación, non como cambia, como entón eh, aquí na pois estaba facendo un repaso do que, que... Non digo nada novo, non, pero por ver os números. Nos últimos 25 anos, pois o que en Becerrea estaba revisando que, pas, que pasamos de 3.700 habitantes a 2.700, non? Uf, perdimos 1.000 habitantes en 25 anos. Sí, sí. O mesmo que lle pasou a Navia, que pasou de 2.000 <risos> a cerca menos de 1.000. 979 sí. son hoxe en día. E en Cervantes igual Pasaron de ser no ano 2000 2200 personas uh -huh. A ser actualmente 1.187 uh -huh. Como que cada concello fomos perdendo Como mil, mil habitantes Daquí dos Ancares E en total o que é o conxunto da, da comarca Pois eh, Perdemos eh, perdemos De, de 15.000 habitantes Pasamos a ser pouco máis de 9.000 Carai Carai uh -huh. Vale, e ora, isto xa o sabemos, non? É, o que está Pero o que quería mirar non era isto. Senón que agora, o que sí que vos quería unha novidade así importante que tivemos este outono ou inverno, é que temos un montón de, de unha cousa que nova aquí, de inmigración. Estamos recibindo moitísima xente de fora. Uh -huh. Sobre todo colombianos ou incluso hondureños, chilenos, uh -huh. temos pero moi muitísima pobulación, ata o punto de que, bueno, nós no instituto que viñamos sendo alumnado, que además é unha franja de idade pequena, como de collemos de 13 a 17, non? Si, sí. incluso menos, porque son estos os que veñen ao cole son de 13 a 16, se non xa non se escolarizan. En ese en esa franja de idade, pois tivemos como 20, 25 incorporacións. Cara aí. No. no último ano Entón, claro, eu ora iba aquí a página do, do Instituto Galego de Estadística a ver si se reflexaba xa este aumento de poboación porque realmente aquí está aumentando a poboación e non o vexo todavía que... que non, se... é difícil de recuperar, claro que sí Sí, é sí, sí. tan difícil Porque... Pero, pero é moita, eu que che digo que actualmente en Becerrea Pois, eh, mira, que non iba a decir pois non hai pisos xa para para alugar porque a demanda desta nova poboa, po, desta nova inmigración ou xente que nos está chegando a traballar sobre todo pois eu creo que no sector forestal mm. principalmente, pero non solo uh -huh. eh, pois esta nova eh, non, non hai vivienda xa para para alugar e algun xeito claro. sí, sí, teñen sí, sí. que marchar a Lugo porque aquí xa non quedan non quedan pisos nin no que é uh -huh. o núcleo de, de poboación daqui de de desta área Po, pois mira, a mín teñime contado eh, teñime contado eh, persoas de preto que xa buscan casas fora o que fora de Fonsagrada fora de Becerreá e fora de Navia buscan casas porque non hai suficientes non, non porque suficientes. non nos, eh, eles están acostumbrados a casas uh -huh. e entón pois, as casas Ei a xente que hai dos ancares hai que ir buscar a Lugo sobre todo a avenida Ramón Ferreiro uh -huh. Claro, porque xa nosa entrada natural a Lugo sí. Por aí sempre sempre acedemos Pero, sí, pero, pero é curioso, que quero decir eu que cando fagan, cando renoven este, este censo uh -huh. este pois pues tenemos que ver xa que hai un aumento porque a verdade claro. é que aquí sobre o terreo eh, notase un montón que Ademais, aquí, pois, reabriron bar, bares que tiñan pechado, están reabrindo. todos estas temporadas abriron, pois, abriu o bar centro que aquí, un que estaba, abriu o, o, o que lle chamábamos Vila. Bueno, que está, estuveron pechando, pero que están reabrindo, que ves o povo con, con ambiente, que se ve moita xente nova, e que, efectivamente, que eu creo que a poboación a, agora está aumentando por mor desta desta inmigración que estamos recibindo e que, sin embargo, pois que non o veo eu que se reflexe todavía nas, nas, uh -huh. estadi, eh, nas estatísticas, non? Uh -huh. Pero que pronto, pronto temos que ver como, como empezamos a medrar pois, bueno, eh, pois por este fenómeno de, de, de inmigración perfecto perfecto sí, sí. unha boa cousa que que aumente que máis eso axúdalle é precisamente para que o rural eh, pulle non eso mm -hmm. ese é bon claro que sí Ofe, que aumente pues, a, a poboación é vos se miras para atrás e eh, sempre o aumento da poboación que sea por inmigrantes e tal o que sempre trae xente nova eh, me, e despo eh, o que eh, pois pues me parece... unha mellora económica non porque claro mm -hmm. xente que ven para traballar e que traballe que lle dá moito, moita riqueza. Mm -hmm. E iso pois, é o que eu espero, espero que poidamos podamos pois, ver luz, ainda que sea dunha forma que, que sais non pensábamos que fora posible, hai cinco ou dez anos, que sí que tivemos aí atrás pois, un montón de poboación rumana que están aquí instalados, hai unha comunidade rumana en pezarrea moi importante, pero é que esta xente xa como se fora daqui. Falan galego, e... Eh perfectamente, o que son os romanos, non? que sí, sí, sí. perfectamente adaptados a, a nosa forma de vida os rapaces, vamos os que son, que temos aquí os novos, non pensan Perfecto. xa marchar, non están pensando en, en retornar, mm -hmm. quizás os seus pais sí, algún sí pero nada, os, que, os rapaces están sí. aquí perfectamente adaptados xente eh, maravillosa e bueno, pues ahora estamos tendo aquí esta, esta oleada Están danada de xente de, de Colombia principalmente uh -huh. Pois a ver se, se tamén se quedan e se, se adaptan E ajudan a, a recuperar isto, non? Sobre todo con fillos Claro, claro, claro Pois pues, sí, son xente nova, claro, claro Porque claro. os de aquí, pois, pues, mm, non Nascemento, iso que non estaba vendo Que dá Bueno, pues eso. Eh, eh, mira, eh, eh, eh O Diego d'Andolo Yagnadia, despois de 4 anos bautizouse un neno solo. Ya ves. Pues, pues ves. <risas> en un creo que nacerán moitos máis, porque no. eh. vamos bautizando a todos. Sí. sí. Vamos bautizando todavía, no. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, todavía sí. se bautiza. Vale. Sí, sí, por eso te digo que si eu Sí, si, pode ceder que este ano e que tivemos como este ano solo este curso, este mm. curso tivemos si como 15, 15 alumnos que nos viñeron de incorporación, claro que sí. eso sí, vai Sí, bien, eso. pero estamos falando de esos de 13 a 16 anos, en esa franja. Claro, porque xa os maiores non, non os escolarizan. Claro, claro. Eh, esos, os máis pequenos van ao colegio, estes non sei, pero, pero nós no instituto como 15, 15 O, sí. o que dá moita medida do que ten que estar sucedendo o que eu creo que te van revertir estas cifras e que pronto cando salgan os novos censos si se están pensando que eu creo que sí mm. pois teñen que empezar a, a a subir a recuperar, claro que sí a recuperar sí. Pues muy bien bueno que m, estaba comentando aquí armando que a festa de android o asunto gastronómico por aí sigue estando en, sí, sí. en, en valor verdad Ay, sí bueno ya sabes que aquí comer eso, <risas> é, eso sí que nos gusta moito mira que tumos oye como non falamos y tal tumos en nadal que estuvo genial que é raro a festa do mesllón ah, sí. que, que era de todos os anos. E o que non se fixou... Sí, tamén tovemos o concurso de tapas aquí Hombre, en Veteña. Hombre, xa ves. Sí, sí. Ah, Por ah, segundo, ah, segunda edición con éxito tremendo. E ah, as ah, festas gastronómicas... Pois pues agora virán, agora me parece que cando toca a Dampanada nas Nogais pronto a teremos. Cara, a de sí. apoio tamén das máis míticas, sí, non? Sí, teremos sí. a Doqueixo do Cebreiro tamén pronto. E uh -huh. bueno... I, I, a, a, o e o 13 e a 19 aquí en Becerrea non fallan nunca que é o día de feira e na que podemos probar o noso produto Por... favorito que iso sí que, é, sí que é unha pasada o montón de xente que, que ven Todas as feiras a comer o pulpo, eh? Pulpo, claro, pulpo. Pulpo. Limón nin cúmino hoxe. <risas> este estrenouse hoxe como con... pulpo es... nunha brasería especial aquí que temos aquí en Cornellà, sí, sí. Eso é que xa está a 100%. Sí, sí. Se pode comer o pulpo, non? Sí. Sí. Sí. polvo Pulpo, pulpo. Ah. Eh, esas dúas acepsies existen, claro que si. Sí. A verdade é que si. Sí. Bueno, yo yo asunto da empanada, a verdade é que as variedades que últimamente sí. están a ofrecer son enormes, non? Que si de zamburiñas, que si de oh. Bacallao, que si De, de, de atún, bueno De, de, Ay, de zorza Ampanada é riquísima Pero o que é tamén moi importante É que sigamos conservando O de facer o pan así Sí o pan e empanada, o mismo coa masa, sí, madre coa sí, sí, sí. masa madre sí, sí, sí, sí, sí. sabes por aí e bueno, que o pan non sabemos o que temos aquí, o riquísimo que está o pan e a empanada Buah, eso, taridas, eh? Eh? sí, sí, ese é para alimentar Eu vouxe, solamente cocheiro xa parece sí, que <ríe> que <un, ríe> voxe contar a do pan, a do pan eh, eu estaba comendo ben sabes, na fonte da saúde hmm. sigue E eu pregunto, hi, hi, hi. e se digo, oi, onde traéis este pan que está tan bueno? E dice, de Baralla. Mm. E digo, de Baralla? Vale. E eu chego a Baralla, vou ali a un sitio, e díxeme unha señora así polo non nono, colles, que chidurísimo. <risa> <risa> e díxome, baite, colla carretera, como eu tuve unhos sobrinhos que naceron aí, mm. dice: ¿Sabes un tratado cuarto el la guardia civil? Digo, sí, pues coye a la izquierda y tira por ahí adiante. Le das un letreiro pequeñino que pón panadería. Vale. Calderón, Calderón sí. es. Sí, ese sí vesti. Foi foi, foi foi comer o o pulpo, o pulpo, city, resulta que lle pucheron cachelos, pero tiño pan ese, de, parece que eh, untavo o pan. No... Hombre. Los <risa> cachelos deixamos na parte Dicio me este Deixe, pan e cachelos. pois debo a señora, unha señora maior, digo, esta señora é forneira. Estaba de, de fariña e tal, unha senhora. Miren, a máis nos queda este. Vale. E enseguida apareceu o fillo. E dixome, entre para dentro. Vín ele unhas destas caixas donde meten o pan. Dice, todo isto vai per Barcelona. Carai. Pois pues aquí, aquí tamén disfrutamos de bom pan. Pues, tamén. tamén, sí. Sí, sí, sí. Pobillas sí. casas... Eh? Eh, eh, San Andrés de Todo por aí, todo chegou de pan de de lide de Baralla precisamente. Sí, sí, cada martes vem aquí, chilo, sí. aquí pan, pan, de, pan de Galicia. Bueno, que máis cousas tedes preparadas? O, oye, mira, pois pues xa, xa falando de isto, vos, vos acordades de Ismael Carcedo, non? Que falastes falamos a semana pasada o profe de baile, sí. falabache a ti eu fora fora de antena ora que eu penso Xulio. Este profe de baile co que por certo xa tiñades tamén falado, que me dixo el que é un compañero mío é, ahora no instituto e foi alumno sí. e é daqui das Nogais e dá clases de baile galego en toda a comarca dos Sancares, vai a Fonsagrada mm. todos os concellos vai incluso a Ponferrada que o teñen un día a semana vai ali mm. e Ismael, aparte de que é moi novin era, ten, bueno, non quero decir porque sempre me equivoco e desporreñeme mm. pero ten treinta e poucos é eh, Y este rapaz, ademais de conservar todo o baile galego e tal, oye, pues que que que, que crack. Mm. Pai pan de masa madre. Caraí, caraí. Pai e la matanza na casa, pai, el solo. Mira un rapaz novo. Atos chorizos el. Ah, ay. Muy ben, eh? Hombre, Muy ben. Atos bastante bastante ben, te si tuvo, tuvo unha boa mestra, eh, seguro hombre. que seguro no, que no, no, eso non é de mí, eso xa digo eu. No, no, pero que os pais, os nos miñana e por exemplo ensinoulle Mermaid Man, eu non sei facelo da forma que fai Mermaid Man. Colle, Collía o o o, o, o billo de, de, de, de Ah, si, sí, sí. sabes de, de de corda, porque, bueno, de la cordinha. Y sí, bueno, pues, decían que él ataba los chorizos. No cortaba ningún tipo, o sea, él ataba los chorizos sin cortar entendes, o cubovillo, si sí, si sí. da, daba de da volta. Claro, bueno, claro. porque porque é así, un, ¿no? maravilla, sí. de, de... Eu non sou pero... non non non so aprenderlo, non fun capaz, pero Pois eu si sí aprendi. É unha maravilla. Ademais fallou fallou un un de liño no medio para separar un chourizo do outro, non sabes eh... para que pero porque algúns fanlle, mmm, o sea, sí, sí. fan fan o o, se, o se atado. No que go sí, atado sabe... pero me irmán deixaxaello como como si fora un... un cacho de tripa sale así un pouco por polo sí, como no si es... fora un garbanzo que queda no medio eh, sabes sí, entre chourizo sí, e chourizo seños visto si sí. Pues, así. Porque pues si o sollo. cortalo, parece ser... Pois pues, non se rompe ou claro, non se, se escante. Non se abre o seguinte chorizo. Claro. Eso, eso, eso. eso. Claro. Pois pues eu se si aprendín, e a máis aprendín aquí en Barcelona. Pois pues a mí me en enseñou en a nosas e máis. E despues aprendín en a casa. A xudávale a miña nai e a miña hermán a facer os chorizos. Bueno. Oye, pero... Agora, bueno, xa se, se non o deixamos para outro día, que tamén hai que... Hay que... Dar paso para outros, si, sí, sí. Para outros. Vale. Dime, ya dime. aquí. Guardo, no, isto no bolsillo, para o próximo día vos conto. Vale. Así que, pues... que unha perta. Pois pues moitísimas gracias Fernanda. Sí. Pois próximo día intentaremos dar-nos un día falamos continuar. de chorizo, sí. Pero, <risa> sí, <risa> pero, pero <risa> o, o sábado que ven non vou estar, xa porque no, no, no. Seguinte, o seguinte, o seguinte. Vamos ao Londres sí. cos sal, alunos de aquí de moi ben, pois practicar o inglés pois practicar Eso. o inglés beña. Oies, pues, pois ja. muitísimas grazas, Fernanda. Eh, que tenías unha feliz semana e eh, que telles unha, unha feliz viaxe. Igualmente. Pasa pues, o gracias. ben. Pois isto dirémoslle como nas novelas, continuará. Eh, exactamente, continuará como nas mil e unha noites. Aí vos deixamos o, o gustillo para pues, o carame eh, pra... eh, en, en que danza para que o xente Al se vuelva a conectar. Claro que si. Unha Un aperta es, grande, bien. Fernanda. Un bico. Chau, chau. Vamos al diante. Mais música e eh, comenzaremos a segunda parte, pois, ao mellor, con outro correspondente. Vamos Exactamente. a... Exactamente.